ها گورا مولیسی بو منگا اس میزان شروع که میزان خطبه ماتا لگ متوجیشه کن ناظرن کن حافظن ثم کن ناظرن تکن عالمن اول یا تا وقت که دو بیا کتاب تا و گورا بیا په خبره خبر پوش دنیا کې نسخی درې قسمه سو قسمه نسخی خو پیدا جنه که نا پی جنه فانا و انتم کلنا و کلکم نسخو من طول نا نسخا وي که نه نو دا کله حاضئ کله کابا او کله متقلل ل ټیک ده زهی اوس غ کېږمو کله خو به د ځان نه غ کېږم چې نا دا کار کوي او دا دا نا انا دا کار کوي او, او, او کله به غاگیگا مادا اصدنا شدلتا ناستانو آغا تا غائب ہوئی ما تا متقلم ہوئی او کله ازو خطاب کو ما تویب مولی سیفتا خواہ تویب نا دیت پنچ پیر کی تویب ایسانی منگ سره بل دیتا نو دا چې علکه سوان به پلان کې کار دی وک کو وون نو د ته مخاطب و اوسطتهغا پو ی نه ص ته سو وئ مقللی وي یاره یا به را ته سب یا به نه وایي چې ځانې په خپله وای جودهغ ده که نه نه زه ما یعنی زو استزاننا خبرکو ما چه اقرأو اخاطبو اقرأو ٹھیک دا اجلسو ارفع <تصفح> سو تی او کزو بیا ما چه اجرال اصد و الكهربا اصد بجلی چالو کڑا نو دا سا شه شو غائب نخبر اشوکم یاوی ما چطبح الخفز التباق الخباز خباز دوڑے پا خک لاؤ نو داس شیرے غائب دے کا مقاتب دے او که زطيب طرمچه دراستا تا تر سوکو نو دا څه شې هغورا زبې اي دا واحد متكلم شي يا با ما ځان سره زم مرګري او یا بچی دیمی جمع سره سرکنی او دیکھڑی نو دا جمع متکلیم شو نو که زمان خواه کیا و مستر لگیا دا وغد ځان ناقی سیکی چه جاحت و اجتحت و تعلم نو که آغا زان نو واحده متکلیمه نو که دوی نو تسنیه متکلیمه نو که دیر نو جمع उस का यो मबखिला किया दिन उमंग वो इस तबख तबख الخبزا او कद लग गई नवा यो तबखा न कडीर लग गई नवा यो तबखु न कदा सड़ी पदे बा नि शिदीना लग गई न उमंग वाली तबख نو مونږ وواو تو بهخته نو کو ډېری نو واو به تواب نه نهکه طیب قاري درس کړي واایو به درستته اوکهاعان سره نو ور ته وایو درستته موقعطارمان ملی سره نو بیا به وواو درستته نوکهد مدرسسه طلبات کولو کوړي او سره خېتاب کوو نو واو به درستې نوکه دوای نو تهوا درست ما نو کل ډېری نو تهوا چې درستته مولے صاحب انسانانو کې درې قسم دي کلا بغایبی کلا مخاطبی کلا متکلمي او په هر یو قسم کې بیا شپق قسمه جوړي پاريو کې څه جوړيږي قسم قسمه جوړيږي قسم نو دایو په دې کتب لفظ استعمال کې نو نوستا مقصد به نه پورره کېږي معنا به نه کېږي ددوتې نه هر ی اوله به خپل لس استعمال نو تا ته به د اتللسسو ل ضرورې نو که تیر د تیرزې قسهې نو ات ل سغې تا له ماز کې او که ته حال ق س کې نو ات ل سغېله حال په کار او کهته چې دی نو د را روانې وخت باره کې پیششونگووي کې اطلاوررکې نو بیا تاله په مزارې کې تلله سغې په کار نو تلله تلله تللسسه نهما په خیال چې چتیسه تللس چپ پن سغې را ځي که چاون چاونڅلور پن سیغې تاله په کار دی زما دا سر خوکي ددې خلاصه داره چې دا ابتدی تعلیب کثر پهدي نه چې دا سیغې سه یادو دا سیغې ځکه یاد چې ته چې کله خبره کې یا بل تاطلا ورکې نودی کې وستا دوپادو ته ضرورت راځي نه چې تا ته یاددي اوس یو او سړې بسینو تو ته زه هبتا پتلې نه بویدا پاگل دی دماغ خراب نه تب تو ته تذهب او یو سړې تلې دین تو تر څه وې تذهب نه بوئی چې ده زه هبته تاسو پیګه په خبره کنا یعنی د اخې دا مطلب دی د غایب مشفق حالت ادي د متکلم شپک حالت ادي او دا داغه مشفق حالت د غایب مشفق حالت نو د ار یو حالت د پار یو یو ټکه وضع دینا نه بیان دي صحیح شو کار نه خو بیا یو چلو شو دا متكلم دا واحد مؤنس تاپارا او دا واحد متكلم دا پارا دا مذكر دا پارا يو لفظ استعمال شو نو دوا سغير پا يوه يساب شو لكا ادعو خدم ويلشو ادعو دعوتو خدم ويلشو دعوتو سلم ويلشو او بلا دا تصنيه موانس دا پارا او دا تصنيه مذاكار دا پارا او دا جمع موانس دا پارا او دا جمع مذاكار دا پارا دا سلول و سقو دا پارا یاو سقه استماليگي ندعو دو خدم ویلش دو سڑی دیر خدم ویلش دیر سڑی مویلش ندعو پیش خبره خبر اکنا او نو دا شپاگو پتے دوا ادرے دی دا شپاگو نو دوا او شپاگ آغا او شپاگ آغا دولس او دوا سوشوے اوستا سکو رئی و از ہر یکی و از ہر کې ازی مازی و مزارے چاردہ کلمہ بیرون میں آیا دہاری اوضا پارسو کلی میرازی سی ازان مر مذکر غائب راست و سی ازان مر مؤنث غائب راست و سی ازان مر مذکر حاضر راست و سی ازان مر مؤنث حاضر راست و دو ازان مر حکایت نفس متکلم راست دو تے نا حکایت نفس تا در اول صیغه وحدان تا اول صیغه کی دا واحد حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکسان است مذکر و مؤنث پکدواڑا یوشاند و در دوم سیغه حکایت نفس متکلم تثنیه و جمع و مؤنث نیز یکسان است پکدیک سلور یوشاند و حال یک ازین ماضی و مضارع وره ماضی لسرلس نو مضارئ لسرلس نو حال لسو سرلس دا ماضی و مزاري یو معروف او یو مجهول معروف غته وای چې کوون کې معلومي مجهول غته وای چې کوون کې معلوم نه و هریا کې ازین نیز بردو کو نست او بیا دا معلوم او مجهول په دوا کې سمره و نفي یو مثبت ته بل منفی ده نو ګور ماضي زده سو سيږي شو پرلا شو نو منفی مثبت دو کې ذربوار کا soو شو ټیس شو ټیسله دو کې ذرب ووار کا معلومو مول نو سو شو چپپ نو چپپن کې بیا چې دی نو تینله ضرربوار کا دکه چې چپ پن د ماض شونو چپ پند د حال شونو چپ پنده سه شوي ل استقبال شو نو چپ پن لین کې ذره ورکه ایټ د ایکسټ سیغې دا با یادول غواړي نو کو خدا خو داسې یادورې ګراني خو چې پرموله شي پرموله بااندې خان وس باس با پره ماتي معروف فعل فعل فعلو دا دریو مخاطب دا پارش کنا ها رای مؤنث دا پار فم ذکر دا فعلو جمع دا پارشو ها قادم مذکر حضرت حک طالب او شیخ ها او فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا فصل این همہ کی گفتہ شد داست چو ویلی شو تاوری دل بات اس بات پہلی مازی معروف بود نا معروف گل استاد ہو چو خواہی کل چی خواڑی کہ مجھول بنا کنی کہ مجھول فیل رازم مکن د فعال زمور کا فو و عین دی او عین کسره ور کا فو ای در دو حال په دوحالو کې زګه کلت په دی یعنی کلت په دی فتحیا په زمینو کا ثور که کدمه کنا په کسره کس ای خو بس خبره خطاوند پیسہ حزن کې خطا ولام کړي مرا بر حاله حضور به گذار او لام کلمه په خپل حالت پیدا تا ما دي مجهول ګرځات نو ما دي مجهول به جوړ شي چلی را تو دا تا تا دل تو خودو؟ او دا روزنی مکی بیا پرشادو صرف کې د مازی مجهول قانون بارا روان او هم در تو خی؟ او هم تا طولو بابونو دا پار یو فرمولو خی؟ بس پیلی مازی مجهول فعیلا اے فعلا زیدون زید کار کردو فعیلا زیدون زید سر کار کلی د چا کردو یا را پتا نلگید اولا زی زیدو وجللی شو تین لے کی. چا وا یاره پته ل په چا د مع کوو یم کیک ده داطر خی را پورې وا کو اله کارته شو سلی سره سهوا مکر غ پهې مادیې مول باب پهطب ته فصلین ما کې کوفته شو تاه چې ویلې شپ بات پهې م مادی مچول بوتچونونه خواي کې نهفی پهنا کونی معنا في در اولې او درار تا ماض منفیکرته ما ينفي فعال کرون مازی منز بس و ما ينفي در لفظ مازی هی چمنه کونه چنا چپو دم بران طریقه باشت او ما او ما ينفي فعال پس کی چمنه کی سنگه چوا غشان بای چنا چپو دم بران طریقه باشت لیکن عمل در معنا کونه ځکه عمل په معنا کې کیا نه را رب مالا منفي کردانت بس فالق لی او ما فالم ما فالما فلو اینی دادریسی قیده مخاطب مذکر من فیشوی، پیلی ما دیمانی، تیگ دا کنند، این؟ ها؟ ها غایب من فیشوی، مواننسا، مذکر؟ هلکه داوالی زغالب سیم یارا؟ ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا، او ما فعلتا ما فعلتا، ای؟ مثلا طیب مولوی سے بو تیم امر څا سمکړی نو مونږ وتاوی ما فالتا تا رسید ما نو بیا وای نه نه مونږ ضواړو زه عبدالالله استاد نو مونږ وای ما فالتم نه نه دریو یور سره نه دل جان استاد مونږ وای ما فالتم زه سدې ما خاموش کړه نو ماستر اپاسه دا یو ضربی ندیر راته وا دغه بهکم نسیم نو دی په لیا نو بوي وی زوانان خطم شده واتی وزبابو ده دا وواوا داس اینگه پښتو ده کنه <تصفح> نیازالی جان نه پورا نست و ماستر را پاسه ده وی فعال تو نو منگ اغیطم ما فعال ته نو بلا ورسره وی منگ دوالو کار کرده مونگ ما فعال تو ما نو بیا احتجاجو که گنه را پاسه ده د دیوال خاق دورو ناغو پس جندر اواغسته وی ما فعال تن نتاسه طولو سنده کده بکاره ټیک ده زیال حق په خپل دور کې خزر جلسه کړه موږ وکړو زیاته نار سره وی واخې پټانډا کیږي کورونو ته حقوق به کورونو کې خاوندان پورا کوي لکه نو پدانډه والے ټوله پدانډه وا دا وسه تلګان کوته نه ده غدي دوی را ګیر کړی دي بس وا کو کنه ها اشتركوا في <تصفيق>